کتابتون پا دغا معلوماتیخ پروانه که لکتابتون چخه ده وغور کتاب ده محتوی او ده کتابتونونو پرده معلومات خبریجی ځاپ رادیو قدرمونو او ریډونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات خوشو چیر د کتابتون د خبروونی د لاري مو زه ځل بیا ز قران ماله په خدمت کې د خبروونی اساسه ده د دې چې څنګه کولی شئ د کتابتون د ازحشت د هغه د کارونه د د ایجاد په برخه کې د معلومات څخه غټمن او برخمن سي پرم دې پم 6مو د 9 ورځې پخپرونه کې د کتابتونونو د پیژندنې په لړ کې د یو نړیوال پراخ کتابتون یادې وړ نړیوال اسلامي کتابتون د پیژندنې پرابته باندې معلومات درته اماده کړي مخ کې لدی چې تاسو پر دغه معلوماتو خوند واخلئ او د یو نړیوال کتابتون د پیژندنې سره خپل معلومات ترلاسه کړئ د کتابتون په اړیتو مو ټول لنډ ټکو ته توجه راوړئ کتابتون زموراستاسي د مغز او دا سمي سیستم د درملنی اساسي مرکاز دی کتابتون زموږ د رواني تکلیب د منزولو وړلو درمل کتابتون از مورثات د ارام ساتلو لپاره د سکون یو پلاس غوليدي کتابتون موج د ټولو خوغو چټي او بې کنټروله بمهارت اصول ذخرا ګرځوي چې زموږ تاسو د راتلونکي ژوندانه د دا لپاره خطرات په پلان کې لري کتابتون زممور تاسی د ژوندانانه د مسیر او مثبت ل ته بدلهون کودي کتابتون ضمور افې د راتلون کې نسل د سالی می بقا زمینون کېدي کتابتون زمور د بشری ژانه د اچیا یو اسسی پده ده کتابتون په بشری جامی کې د انسانانو ترمنځ د پکرې می مسل اوریشت بیلتونونو د وحت او, او پیژدنې یو اساسې ما دی کتابتون ور د ژونانه د بهیر داې یو ملګری بلکیژې چې مور ه که د هغهه په ل ک د یووازیواې احساس نو کوی کتابتون ور تااس د ژون داسې یو ملګری دی چې مور پهر ډول خفقان او په هر ډول ستونزمنو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي نو د همدغه معیارونو او مهمو ټکو په نظر کې نیول سره موږ اړ یو چې د ژوندانه په ټولو غبرخه کې چې موږ په ورزني ژوندانه کې هرتیا حسابو باید په خپل ټایم ټیبل کې یو ټاکلې ځای او یو ټاکلې وخت پلان کې ورته نیولې وی. یا په بل مانا کله چرګور د اعتقادي او اکیدتي مسؤلیتونو څخه راوځار کیجو د ژوندانه په دوهم قدم کې د بشري ژوندانه په کې د کولو ترڅنګ باید موږ د کتابتون سره اشنايي اتمان وولو. توګه ولېڅ چې د کتابتون په توغوت باندې د ټولنی د نړۍ د ماضي، حال او استقبال ټول نوښتون او زړو په ددو معلومات ترلاسه کول درنو اوریدونکو تاسو په ریچی کله زموږ تاسو په جامع او په ټوله نه کې زموږ تاسو په کلی کې او په نه کې کوم څوک په المی له حزب باندې موهزب د کور څخه راوځي کوم څوک ډیر په قوي استدلال او نرم حرکت مندیره دی هژي ډیر مقی چرا وري ډیره خوشحاله چرا وري د مزخرفاتو د تنزیاتو د چټلیو د استلاحاتو د کلټر څخه پا که یا ولري په رو چې دج سړی اساسسی تهذب د کم ځای سرچ د کتاب وستنی او د کتاب د مطال سر سر چې نااخې چې د خپل ژوند تاریک لارې په همدغه روشنه مشال بندی چې کتابتون او دغه په زیر ما اوجه ژه مسلکی، علمی ټولنې اعتقادي جنۍ کتابونه موجود دي د غوښخ غټه پورته کو او مخ پ وړاندې ولاړسه خدا جل شان هوجی وکچم زمور د کتابتون همدغه پالیسی جوړول د دې سبب څخه زمور تاسو په هر کور کور کې ی هغه ودانه کتابتون پراتون کوکه مشاهده کو د نن ورځخه لاس پکارسو په ولاندې چې هر چیرې هر څ څ په خا کتاب پلاس باندې راځي په دې ته خپل کور کې وو ووډو ترتیب او تنزیمه کو چې د از مور درتون کې کتابتون جز ولا کې ورسته به مو د یو کال په جریان کې کومژ په هر درورول کې یو کتاب پر لاس کړی وي د کال پپای کی د سولو د دوو کلونو پپای کی د دوو او د پنځه کلونو پپای کی به موږ د پنځه سو جولدو کتابونو د کو یو وړوکی کتابتون د خپل ځان سره درلودل دی په دې امید چې دا ځغله سره بدرګاسي تاسو پام زموږ تاسو د نمبر د خپلونی او د وګېم ترالو تهذیب اوریدلوویچ په نړۍ کې ټوله علمی پرمختګ او تهذیب کف پروپیشنل یا مستقیدول او کف افی په سوشل یا ټولنیز ډول باندې د مطالعه په باره کې رومان ستسوی دی اساسي مخزن یا کتابتون بل کېږي کتابتون د ارزښت پرابته باندې مخ خبری شبور کړي ویچي د سومریانو ماریانو د دورې څخه سرچینه اخستل بابلیانو په دغه رول د لولو د کورونی استاد د دورې څخه پیستا باندې سرچینه درلودله پستونمریو پر میخي خاتون باندې استوارو د اسپالټي خټو څخه جورسي به تخچې درلودله په مرور د زمان ي پر پړاو باندې تغیر وکي تر سوچې د بغداد تر درول حکما پوري او د غزه څخه د هسپانیت د الحمرہ تر کتابتونونو او دغه سره وروسته د وسنۍ ماسر نړي تر ډیجیټलाइज سیسټم یا بریښنایی سیسټم پوری پرنوکوي د اکی اولاد کتابتونی پراختیه په بڅ کې د مخ پولانډي رواندي مشتاصی پرنجې بنسټ ونجنن د سیپوتیک خبری ایجنټس په حواله باندې د هر کتابتون یادونه کوو چې په اسلامی اسلامین لري کې یا په مضمون په ټولن لري کې نن د نړۍ ټول لا غستر کتابتون بلل کیږي دا کتابتون چې د اسلامی لري په پرمختللې محذب او متمدنه ملت د ترکیه کې اپټاسا وی دی دي پراخ او ډېر اساسي اصولي سیستم لري د دې کتابتون کیفیت او جوړه تعمیراتي لحاظ باندې او په معماری لحاظ باندې په دواړو سبکو کې اوردر شوی دی یو د کتابتون هغه معماری سبق دی چې هغه د ترکی یوhto یا د ترکی معماری سیستم په سلجوکي دورې یا په سلجوکي معماری سیستم پورې ارتباط پیدا کوي د دې کتابتون د زینوبر خو ماډل بیا په ترکی معماری کې د عثمانانو د خلافت پر باندې ایار سوي چې د عثماني خلافت تر مخه چسل یوقان په نری او خصوصا په استامینړي کې حاکمان و د خپل پراخ امپراتوري ترڅنګ د علمي تمدون سره ډېر راټیادل نو د بغداد د ضروري حکمت ترڅنګ تورکیه که هم خپل و علمی تحقیقات و او پراختیاوته دوام ورکاوه د دو غوی د معماری سبک نشي او نشاني چنن په اسټایمنړي کې کی تفصرو کیږي نو د ترکیه هیواد هم د اسټایمنړي د پخوانی معماری شحار چې وسلجوخان او ته هم منصوب وو د جکتابتون کتابتون برخي برخی کړي د وایم برخي چې هغه خپله ترکیه کې د اوثمانی خلافت د واکمنی پر مهال باندې نوی ریپور مون نوی تایمیره کې ډیزاینونه را منست کېدلې او نوی تغیرات د خپل ځان سره نو د دې کتابتون بل برخه ده تركي معماری د عثماني خلافت په دوره پرې ارتباط پیدا کوي چې خپل ځان ته د ډیزاین په لحاظ باندې د مووالو د استعمال په یاز بندې او د استلا په یاز بنجې په نلییال میماری سیستټم کې خپ ځان ته مستقلل ثک او د خټو سیټم لري د جي کتابتون تابتون د جوړشت دریمه برخه ده د هغه د معثرې نړیوټکنوژی پراصو او می یاروو برابر ده یا په جانا چې د معثر نړیوال سنس ټولغه می یاروونه چې پلیبریریز سټډیز کی یا پلیبریریز ایجوکیشن کی یا کتابخانېز د کو کتابخانې شوونه کی مدي نظر نیول سی دی هغه په دې کتابتون کې کی کارول کیږي بریښنای کتابتون ریسورس سنټر د انلاین منابعو وزیر می د انلاین منابعو په توسوط پنج د نړیوالو انټرنیټي سایټونو سره د دې کتابخانې نشلوول په انلاین زیرم کې د پی ڈی ایف یو لکه شل زره جلد نسخو موجودیت د کچلاک سیستم پالکول د ټول هغه سج چې د انقریشاره په ځړکیه و دې کتابتون ته شکلاور بغښلیدل د دې کتابتون د برېستان یز یا د موجن ټکنالوژي په توسوط پاندموژ کولای شي د انټرنیټ ویب سټونو بش بشپړ معلومات د دې کتابتون پرې بيتا باندې ورلر او کانټر ته ځان ورسو معلومات ترلاسه کوو ریسیپشن ته وممو مین منیجر یا لوی مدیر ته ځان ورسو د ریفرنس او تاکټه ورداخلسو په هغه کې د نړي د بیلابیلو تمدنونو د ترکیې اړوند معلومات د استامي نړي اړوند معلومات د نړيوالو بهرنونو اړوند معلومات ختی او کلمین فخیر دلیکوالانو لیکوالانو بلا بيل چاپ او نا چاپ اثر وکولېڅ چې په ډیجیټलाइज شکل باندې د ج کتابتون څخه تر لاسکو در استایمن اری د لوی پرخ او غټ کتابتون چې مرتبه بحث پر وکي د جر لاسو اته نیویل مریسکال د حت میا شپ درې منه ټابنج یاد د دوا میلاجی کال د فبروری پر د 28 میاټه او یا د 1400 یو سلويشت هجری قمری کال د جماډول سانی پر 28 میاټه باندې د ترکیه اسلامي هیواد په پلازمینی انقاره شهر کې تحصیل پرې شو د کتابتون اساس اس 560 د هغه وخت د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خاصه کښې شول سټي تقریبا د نړي د ټول منځ کو خلک د اصول د چوکاټ د روی چورته ورسې بیږي لاس رسې ورته کیږي د دې کتابتون د استفاده او کې د لپاره نه یو ازدات ټول معیارونه په نړیواله توګه په دې کتابتون کې مج نظر نیول سیږي په خپل غیزه کې د 1500 تنو د لپاره یو پراخ سالون چې په یو وخت کې استفادې نه کیږي ترکیب او جوړ شوی دی دغه پرخ 15000 کس مطالعه سالون ترڅنګ چې د جې نړیوال پرخ کتابتون په نړۍ کې کارال لري د ټولو کتابونو کډاجه مجموعاً څلور میلیونه جولده یا څلويش لکه کتابونه دي دغه څلور میلیونه کتابونو یا څلويش لکه جولده کتابونو څخه یو لکو 60000 داني هر کتابونه دي چې هغه د هاردوير یا د سخت ابزار حالات څه او نرم ابزار یا سافټویر دا ولته د اسکن د لاسه او په پیډي اف شکل باندې د نړيوالو په اختيار کې ور کول کیږي ترنو او دونکو مشكله د دا کتابتون په رابطه وخت او زمان خپل نوې معلومات هم ترلاسه کو پدې اومه چې مو د دې استامي کتابتون پرابېته باندې خپل معلومات ترلاسه کړئ وي نو پرلوی او متعلق دای امس او پراکونکو ته ست قدم دا وسه او تحکو په وړاندې کولو سره بیا حاضرې پرلوی علامه سپورو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو کتابتون پدغه معلوماتي خبرونه پروانه له کتابتون صحه دی و کتاب د محتوا او د کتابتونونو په معلومات خپريږی